З поволокою. Була трохи вищою за середній зріст, гнучкою і делікатною, мала довгі ноги з невеликими ступнями і тидітні руки, трималась дуже прямо. Її кучерява волосся, що вибувала під строго копелюшка, було кольору воронового крила. Одягнена у діловий костюм і виглядала дуже юною та наляканою. Пола під бадьорливою усміхнулася і вийшла тихенько, зачинивши за собою двері. Фенер піднявся. «Прошу, сідайте», – запропонував відвідувачці. «Чи можу бути чимось корисним?» І вказав на стілець поруч зі своїм письмовим столом. Вона похитала головою. «Ні, дякую, краще постою», – мовила жінка, ледь приводячи подих. «Я у вас не заберу багато часу». Фенер знову сів. «Ви можете почуватись тут цілком безпечно», – сказав він їй заспокійливо. «Тут усі чуються, мов, вдома». Вони з хвилиною дивились уважно одне на одного, тоді Фенер сказав, «Знаєте, ви би краще присіли, маєте багато що розповісти, а вигляд у вас утомлений. Фенер бачив, що відвідувачку лякає не він, а щось йому невідоме. Очі незнайомки неспокійно бігали, і вигляд у неї був такий, наче вона будь-якої миті готова втекти. Жінка знову заперечливо хитнула головою, «Хочу, щоб ви знайшли мою сестру», – сказала вона схвильовано. Я дуже за неї тривожусь. Скільки це коштуватиме? Тобто, які у вас розцінки? Фенер скоса поглянув на чорнильне приладдя на столі. Нехай вас не турбують витрати. Заспокойтеся і просто розкажіть мені все це запропонував. А для початку давайте познайомимось. Раптом різко задзеленчав телефон. Дівчина здригнулась, вона поквапно відступила від апарата кілька крові. Кроків, а очі затуманились і враз стали ще більшими. Фенер посміхнувся. Зі мною теж таке буває, мовив спокійно, беручи слухавку. Коли сплю, несподівано забренькає телефон, то здається, ніби сорочка прилипає до тіла. Жінка продовжувала стояти коло дверей, дуже напружена, насторожено спостерігаючи за ним. Фенер сказав Вибачте, хвилинку і зняв слухавку. Алло. На лінії чулось потріскування, потім якийсь чоловік запитав із незначним акцентом Фенер, так, до тебе, що миті може зайти дівчина. Затримай її до мого прибуття. Уже їду, тобі зрозуміло. Фенер поглянув на дівчину і знову пізбадьорливо посміхнувся. Не розумій, про що він сказав телефонному співрозмовникові. Слухай, затям собі. До тебе прийде дівчина і розказуватиме про свою зниклу сестру. «То ти її просто затримай, доки я не приїду. Вона психічно хвора, і у неї маніє переслідування. Вчора втекла з божевільні, а зараз я знаю, що вона йде до твоєї контори. Тож не відпускай її». Фенер насинув копилюха на носа. «А хто ви, до дідька такий?» – запитав. На лінії знову почулось якесь трещання. «Усе поясню, коли приїду, я вже в дорозі. Якщо ти мене послухаєш, отримаєш купу грошей». Фенер відповів Ок, чекатиму. Дівчина запитала. Отже він казав, що я божевільна. Однією рукою вона тримала сумку, а іншою перебирала складки спідниці. Поклавши слухавку, фенер коротко кивнув. На мить вона примружила очі, а коли розплющила їх, повіки сіпнулись, мов у ляльки, котру раптово змусили сісти. І йому в голосі дівчина мовила важко йому не повірити. Потім поклала сумку на стіл, зняла рукавички і почала швидко розщіпати жакет. Фенер сидів нерухомо, досі тримаючи руку на телефоні, і спостерігав за нею. Вона схлипнула, а тоді тримтячими пальцями взялася розщіпати гудзики на блузці. Фенер вирухнувся. «Ви зовсім не мусите цього робити», – сказав ніяково. «Мене без того зацікавив ваш випадок». Вона знову схлипнула і, повернувшись до нього, стягнула з себе блузку. Фенорва рука потягнулася до дзвіночка. Можливо, ця Адама й справді божевільна, ще спробує притягнути його за спробу захвалтування. Однак його рука застигла на півшляху, коли він побачив її спину. Вона була вся в рубцях. Тоненькі червоні смуги на її молочно-білому тілі складалися у дивний жахний малюнок. Дівчина знову одягла блузку, защіпнувши її, вдягнула жакет. Повернувшись до Фенера, величезними очима поглянула на нього. «Тож тепер ви вірите, що я в біді?» Фенер знову кивнув. «Вам зовсім не слід було цього робити, бо ви звернулись до мене по допомогу. І нічого тут розводитися. Не бійтесь». Вона стояла перед ним, покусуючи нижню губу, були скучими рівними зубками. Відтак відчинила сумку, витягнула звідти пачку грошей і поклала на стіл перед господарем. Цього достатньо завдатку. Великим пальцем фенер торкнувся пачки. Не порахувавши грошей, він не міг сказати з певністю, скільки там. Але готовий був присягти, що на око не менше, ніж шість штук. Схопивши пачку, швидко звівся на ноги і рушив до дверей. Будьте тут, звелів він, і вийшов в приймальню. Пола сиділа перед дуркаюською машинкою, склавши руки на колінах. Побачивши його запитально, звела очі. Нехай капелюшка і чимдуж учись цією крихіткою в готель Балтабор. Зніми для неї номер і накажи зачинитись там. Візьми ось ці гроші та, щойно поселиш її, поклади їх у банк. Дізнайся про цю даму все, що зможеш, і запевни, що я подбаю про неї. «Переконай їй, що вона в надійних руках і трохи підсолодиться. Ну, ти вмієш. Бідолаха дуже нервується і справді в біді, тому й потребує твоєї материнської опіки». Фенер повернувся в контору. «Як вас звати?» – запитав відвідувачку. Вона стиснула пальці. «Заберіть мене звідси», – попросила. Фенер поклав їй руку на плече. Пройдете з моєю секретаркою в безпечне місце. Вона потурбується про вас. Один чоловік дуже цікавиться вами, а я займуся цим. То як вас звати? Марін Делі, відповіла жінка і, ковтнувши слину, швидко продовжила. Куди ви мене відсилаєте? Увійшла пола, на ходу натягаючи рукавички. Феннер кивнув Марин. Ідіть за до Олен, але вийдіть із чорного ходу. З вами тепер все буде гаразд. Нічого не бійтесь. Мері Дейлі соромо-язливо всміхнулася. «Я рада, що прийшла саме до вас», – сказала вона Феннелу. «Розумієте, у мене великі неприємності. Так само, як і в моїй сестри. І що в неї може бути спільного з дванадцятьма китайцями?» Фенер, надув чокита, зробив очі щелинки, зобразивши китайця. Поглянь на мене», – сказав, проводячи її до дверей. «Можливо, їй подобаються китайці». Деяким людям вони справді подобаються, не берить до голови нічого поганого. До зустрічі ввечері. Фенер вийшов в коридори, провів полу та до ліфта. Коли кабіна зачинилася, і вони зникли з поля зору. Він побрів контору, легенько причинив за собою двері і підійшов до стола. Висунувши верхню шухляду, достав звідти поліцейський револьвер 38-го калібру. Мав дивні перечуття, тож поклавши зброю в внутрішню кишені піджака, сів, звично заклав ноги на стіл і заплющив очі. Сидів так хвилин з 10, і в його голові нуртувались різні версії. Три факти зацікавили Фенера. 6 тисяч доларів, смуги на спині дівчини і 12 китайців. Чому такий великий завдаток? Чому вона просто не сказала йому, що хтось її побив замість того, щоб роздягатися? Чому говорила саме про 12 китайців? Чому не пояснила, що в неї спільно з китайцями? І чому саме 12? Він не спокійно в кріслі, а ще цей чоловік з телефоном. Чи може вона і справді втекла з божевілі? Щодо цього він сумнівався. Була дуже налякана, а це правда. Але виглядала цілком нормальною. Розплюшивши очі, фенер поглянув на маленький хромований годинник на столі. Жінки пішли 12 хвилин тому, скільки часу знадобиться тому чоловікові, щоб приїхати сюди. Отак, розмірковуючи, Фенер зрозумів, що не може зосередитись, бо його увагу відволікав якийсь свист в коридорі. Роздратовано смикнувшись, спробував знову сконцентруватись на проблемі. Тож. То така Меріндейлі, очевидьце, багата дівчина, яка належить до вищих верств суспільства. Її одяг коштує купу грошей, хоч би цей тип у коридорі перестав свистіти. І що це в біса за мелодія? Фенер прислухався і поступово почав відбувати пальцями по столу так сумного мотиву Хлої, популярної на той час пісеньки. Однак мотив продовжував переслідувати його, тож Фенер припинив повторювати ритм та прислухався до низького звуку, що продовжував лунати. А замить похолов, бо він з однаковою частотою та гучністю звучав уже коли його дверей, Не наче той, хто свистів, навмисно хотів привернути увагу. Фенер безшумно прибрав ноги зі столу і обережно відкотився від нього. Скорботна мелодія тривала. Засунувши у внутрішню кишені піджака руку, намацав рукоятку револьвера. Хоча вхід у його кабінет був лише один через приймальню. Позаду фенер мав запасний вихід, звичай зачинений, що овів до чорного входу в будинок. І свист лунав саме звідти. Фенер тихо підійшов до дверей і повернув ключ. У замку, дбаючи про те, щоб його тінь не відбилась, у коридорчику напроти легенько торкнувся ручки і поволі прочинив двері. Свисту мить обірвався. Вийшов в коридор, господар розвернувся. Там нікого не було. Він швидко пройшов до сходів і зиркнув вниз. Нікого. Потім попрямовав до кінця коридора і поглянув униз з інших сходів. Також нікого. Насунувши капелюха мало не на носа, прислухався. Звіддалік відчувався шуми з вулиці, жалібний скрехіт ліфтів, що підіймались і спускались, та звичне цокання великого годинника над головою. Фенер повільно повернувся в контору і став там у дверях. Нерви його були напружені. Коли він зайшов і зачинив двері, свист відновився. Тоді Фенер вийшов. У приймальню тримаючи в руці кольт 38-му калібру, а очі набули сталевого виразу, став дверях невдоволено бурмочучи. Чоловічок в чорному поношеному костюмі сидів, скоцюбившись у одному з великих крісел, призначених для відвідувачів. Капелюх його був насунутий на ніс, так низько, що Фенер не міг побачити його обличчя, але достатньо було одного погляду, щоб... Зрозуміти, що той мертвий. Фенер сховав револьвер у кишеню та підійшов ближче. Поглянув на кистляві, жовтуваті руки небіжчика, складені на колінах. Тоді нахилився і зняв з нього капелюх. Видовище виявилось на вельми приєм... не вельми приємним. Так, то був справді китаєць. Хтось перерізав йому горлянку акуратним півколом від правого вуха до лівого. Рана була гарнесенько зшита, тож китаєць однаково виглядав, наче від жахного сну. Фенер прикривав його обличчя носовичком. Ось буркнув. Поки він отак стояв розмірковуючи, що робити далі, задзвонив телефон. Підійшовши ближче, Фенер схопив слухавку. Голос Поли звучав схвильовано. «Вона зникла, ДВ», – повідомила секретарка. «Щезла, тільки ми дістались Бал Балтебору». Фенер насупив брови. «Хочеш сказати, що її викрали?» «Ні, гроші в мене. Але що мені робити тепер? Повертатись в квартиру?» Фенер поглянув на китайця. Трохи потиняйся Балтимором і замов собі ленч. Щойно звільнюся, приїду до тебе. Зараз в мене клієнт. Але ж диви, що робити з дівчиною? Може б ти вже туди поїхав? Він жбурнув слухавку і придивився до китайця. Ну ж, бо дорогесенький, тобі саме пора прогулятись. Пола? Просиділа в вестибюлю готелю Балти аж до третьої. Її неспокій сягнув апогею, коли врешті о четверті о по третій фенер, прямуючи до неї пересік залу, брови та хмуріні, очі жорсткі та холодні. Подаючи їй пакет, що лежав на вільному стільці поруч, сказав, «Подіймо, Крихітка, мені потрібно з тобою поговорити». Пола пішла слідом за ним у майже порожній бар. Феннер провів її до столика у дальньому кінці приміщення, саме напроти входу, трохи відсунув від стіни так, щоб бачити вхідні двері. «Отже, тобі випивка подобається вже більше, ніж парфуми?» запитав, сідаючи поруч. «Думаєш, тут можна замовити щось пристойне?» «Дотепно», – зауважила Пола. «А що ще може робити дівчина в такому місці? Я випила лише три рожеві дами. Щось не так. Я аж три години насліджувала тут мозолі на задниці». Фенер кивнув офіціантові. «Не каже задниця, це вульгарно». Він замовив два подвійних віскі та імбірний ель. Сидячи спиною до поли, Феннер спостерігав, як офіціант готує напої. Коли той поставив випивку на столик, налив собі в склянку віскі, а в іншу плеснув ель, підштовхуючи її до поли. Тобі слід пильнувати за кольором свого обличчя крихітко, порадив одним махом, відхиливши півсклянки віскі. Пола зітхнула. Викладай, що хотів, сказала вона на і відпусти мене нарешті в туалет. Я терплю вже три години. Запаливши сигарету, фенар відкинувся в кріслі. А ти переконана, що Міс Дейлі вийшла без сторонньої допомоги? Пола кивнула. Усе було так само, як я тобі казала. Я підійшла до рецепції, щоб замовити номер. Вона стояла за мною. Я зняла рукавички, щоб розписатись у книзі гостей. І відчула, що за моєю спиною нікого нема. Озирнувшись, побачила, як вона вискакує на вулицю. Вчала так, ніби за нею стов вовків гналося. Поки я пройшла крізь двері вертушку, замість Дейлі вже й загуло. Кажу, що бідеєво, я була в шоці. Але найбільше схвалювало те, що її гроші залишились в мене. Думаю, це справді блискуча ідея віддати мені гроші. Федер похмуро вишкірився – ти навіть уявити не можеш, як мудро я вчинив крихітку, та я молодець, що відіслав тебе разом з грошима. Ну, а що було далі? Я повернулася в готель, попросила на рецепції конверт. Запакувала гроші і віддала їх на зберігання касирові. Тоді знову вискочили на двір. Але нічого нового не помітила, тому зателефонувала тобі. Фенер кивнув. Добре, якщо ти певна, що її ніхто не штовхав спину, то поки на цьому й зупинимось. Цілком впевнена. А тепер слухай, тут усе не так просто. Коли ти пішла, хтось підсадив до нас приймальню мертвого китайця та ще й з перерізаною горлянкою. Пола зіскочила на стільці. Мертвого китайця Феннерсу Уоро. І сумно посміхнувся. Так, той китаєць мав перерізану горлянку і був мертвий, коли його нам підкинули. А чому це зробили, дідька його знає. Щойно побачивши, я запитав себе, навіщо. Чоловічка підкинули або як попередження, або як наживку. Та я не хотів ризикувати, тому швидко перетягнув його в порожню кімнату в кінці коридору. І добре зробив, бо то була таки наживка. Не минуло кількох хвилин, як до мене в контору ввалилися троє поліцейських. Вони шукали того китайця і, повір мені, я лиць тримався, щоб не розрихотатись їм просто в лице. Але чому здивувалась Пола? Уяви, що вони його б знайшли тут. Мене б точно затримали. Ось того вони й хотіли. Прибрати мене з дороги, доки вийдуть на слід твоєї дамочки Дейлі. Копи трохи охололи, коли нічого не знайшли. Утім, нашу контору таки обшукали. А тепер уяви, якби вони знайшли в мене шість штук. То була б довга розмова. Пола запитала, але що це таке означає? Спитай щось легше. Все це починає мене забавляти, але й досі не розумію, що ти, ти до чого. А тобі вдалося відвідати... Щось у... Вивідати щось у мізделі. Пола трусунула голівкою Нічого, вона не хотіла зі мною балакати. Я поставила їй кілька наших звичних запитань Але та сказала, що говорити лише з тобою Фенер топив віскі І загасив недопалок Здається, наше розслідування закінчилось У нас є 6000 тисячі Жодної роботи але ти ж не сидітимеш, склавши руки. А чому пи ні? Вона зі мною розрахувалась, чи не так? А коли я зробив максимум для того, щоб дабочка виклала мені все на чистоту? Просто втекла. То чому ж я маю переживати? Коли їй знову буде потрібна моя допомога, вона зі мною зв'яжеться. Немолодий чоловік, сходившим обличчям тільки ністо підборіддя, зайшов у бар і присів за кілька столиків від них. Пола з цікавістю поглянула на нього. Судячи з його червонуватих очей, він недавно плакав. Цікаво, чому міркувала вона. Фенер перервав перебіг її думок. «То що ти думаєш про цю дамочку, Дейлі?» Пола знала, що, чого він хоче від неї. Вона освічена, одяг на ній елегантний та коштує чимало. І чомусь вона дуже налякана. Не можу сказати точно, скільки її років. Я дала б їй 24, плюс-мінус 6 років. Вона або справді мила дівчина, або добра актриса. Макіяж ще стриманий, багато часу перебувала на сонці. Скромна. Фенер кивнув. Ага, я чекав цієї фрази. Звісно ж, вона зі скромних. То чому ж роздягалась, щоб показати, як хтось її побив? Пола поставила склянку на стіл і витрішилась на нього. Це щось новеньке, зауважила. Так, я все повідомлю тобі вчасно. Фенер хитнув справжньою порожньою склянкою в бік офіціанта. Ти ж ще не знаєш, що поки я розмовляв з Делі, мені зателефонував якийсь чоловік і сказав, що вона божевільна. Саме тоді дамочка почала стриптись. І ось що ще мене непокоїть. Ще ніяк не в'яжеться з її образом загалом. А вона просто зняла жакет та блузку і стояла переді мною тільки в лівчику. Це якось нелогічно. Її хтось побив. Я міг таке припустити, бо смуги на її спині були дуже червоні. Пола хвильку розмірковувала. Може, дамочка боялась, що ти повіриш, ніби вона божевільна, а побачивши синці, зрозуміє, що насправді потрапила в халепу. Фенер кивнув. «Можливо, але мені це не подобається». Поки офіціант наливав йому ще склянку віскі, Пола знову поглянула на немолодого чоловіка за сусіднім столом. І сказала Фенеру, не обертайся, то й тип зацікавився тобою. То й що? нетерпляче запитав Фенер. Можливо, я йому сподобався. Ага, він просто впевнений, що ти створений для голівудських фільмів. Літній чоловік раптово звівся на ноги, підійшов до них, а тоді нерішуче зупинився. Вигляд у нього був такий скурботний, що Пола підбадьорливо посміхнулась, а старий тим часом запитав Вибачте, ви часом не містер Фенер. «Так, це я», – підтвердив той без жодного ентузіазму. «Мене звати Лінсний. Ендрю Лінсний. Мені потрібна ваша допомога». Феннер неспокійно посувався. «Приємно з вами познайомитись, містер Лінсний, але не думаючи, я можу чимось вам допомогти». Не «Присядете, містер Лінсний», – запропонувала Пола. Феннер люто зирпнув на неї, та Пола вдала, що не помітила цього. Лінсний… Трохи повагавшись, присів, а Пола продовжувала демонструвати вишукані манери, чим дуже нервувала Фенера. Містер Фенер, вельми заклопотана людина, та не пригадує випадку, коли б він відмовив комусь у допомозі. Фенер подумав, цій малій треба буде трохи всипати, щойно ми залишимось наодинці. Тим часом Лінсней ві... кивнув. Звісно ж то, що вас не непокоїть. «Містер Феннер, я читав, як ви знайшли міс Блендіш, коли її викрали». У мене така сама проблема. Моя маленька дівчинка учора зникла, і ці дві скупії сльози не скотились його обличчям. Фенер відвів погляд. Містер Фенер, благаю вас, допоможіть їй знайти. Вона все, що в мене є, і лише господь знає, що з нею сталося. Фенер допив віскі і зі стуком поставив склянку на стіл. Ви повідомили поліцію? різко запитав він. Лінс не кивнув. Викраденням людей займається ФБР. У них це виходить краще. Наберіться терпіння і вони її знайдуть. Але ж містер Феннер, той заперечливо круто головою. потім підвівся. Мені дуже шкода, однак я не можу цим зайнятися. Обличчя Лінс не зморщилося, як немовляти, котра ось ось заплаче. Він простягнув правицю і вчепився Феннеру в рукав. Містер Феннер, зробіть це для мене. Я, ви не пошкодуєте, я заплачу вам. Скільки скажете? Виставте будь-який рахунок. Ви знайдете мою маленьку дівчинку швидше, ніж будь-хто. Я знаю, що ви можете, містер Феннер. Благаю, зробіть це. Очі фенера були холодні, мов крига. Він м'яко, але рішуче, скинув руку. Лінс нея зі свого плеча. Послухайте, сказав він йому. Я сам собі хазяїн і не працюю ні на кого. Якщо хочу взяти роботу, то беру її. Якщо ні, то відмовляюсь від неї. І просто зараз дещо не дає мені спокою. Мені шкода, що ваша дитина потрапила в халепу. Та чим я можу зарадити? ФБР – достатньо могутня організація, щоб потурбуватися про вашу доньку. і тисячі таких, як вона. Вибачте, але я цим не займатимусь. Він кивнув полі та... Вийшов з бару. Лінсний без сили опустив руки і знову беззвучно заплакав. Пола поплескала його по руці, потім підняла і залишила бар. Фенер стояв, чекаючи на неї. Коли дівчина підійшла, роздратовано сказав, «Ти забагато собі дозволяєш. Де ми в дітька працюємо? В детективному бюро чи в притулку для собак?» Пола винувато поглянула на шефа. «У старого зникла донька. Не вже тобі байдуже?» «Для мене це зайвий головний біль», – різко обірвав Фенер. «Повертаємось до контори, у нас купа справ. Інколи вважаю, що ти дуже розумний», – остро сказала Пола, підходячи до рецепції. «Але зараз я би копійки за твій розум не дала». Високий молодик підвівся зі свого ручного крісла в холі і підійшов до Фенера. «Мене звати Гросит, Я з окружної прокуратури. Мені треба з вами поговорити». Фенер буркнув. «Я дуже зайнятий, хлопці. Зайдіть до мене завтра, коли я трохи звільнюся». Гросет, не умов би просячи вибачення, вказав на двох копів у цивільному, котрі відразу ж перегородили Фенерові дорогу. «Ми можемо поговорити тут або в моєму кабінеті», – сказав церемонно. Фенер вишкірився. «Затримання?» «Гаразд, поговоримо тут, але швидко». Пола сказала, я дещо забула, за хвилину повернуся. Вона полишила їх та повернула в барготелю. Лінсний досі був там, і Пола присіла поруч. Не думайте про містера Фенера погано, сказала вона м'яко, але саме зараз він займається дуже нелегкою справою. Ось чому грубувати. але він не хотів вас образити. підвів підвівши голову, поглянув на Полу. «Мабуть, мені не слід було просити його про це», – сказав він безпорадно. «Та моя дівчинка для мене все». Пола дістала з сумочки записник. «Розкажіть мені все, що знаєте про зникнення вашої доньки», – сказала. «Не можу нічого обіцяти, однак, можливо, мені вдасться його вмовити». У заплаканих очах старого зблиснув вогник надії. «Звісно, звісно», – хрипко сказав він. «То що б ви хотіли знати?» Фенер пішов слідом за Гроситом, і вони присіли у відлюдному куточку бару поруч з готелем. Фенер був напружений та пильний. Натомість Гросет залишався спокійним і навіть занадто. Він клацнув пласким золотим порцигаром і запропонував Фенерові сигарету. Підніс запальничку до обидвох сигарет. Фенер коротко зауважив – Кучерява живете, хлопці, іначе я не розчувши, Гросет зауважив. «Здається, ми з вами раніше не зустрічались». Він заклав ногу на ногу, виставивши на показ картату чорні, но білі шкарпетки. Я перевірив вашу ліцензію. Ви заробили купу грошей, розплутавши справу про викрадення місць блендіш. Тоді ви були ще детективом-початківцем. То був ваш зірковий час. І ви зуміли вирватися із Канзасіті і перебрати сюди. Все правильно чи не так? Федер випустив велике кільце диму. «Ви почали цю розповідь, протягнув вам і закінчувати. Гросець поважнів. У Нью-Йорку ви вже півроку. Здається, за цей час...» Ви не надто багато тут досягли. Фенер позіхнув. Я в процесі вибору відповів з удаваною байдужістю. Сьогодні зранку ми отримали щодо вас серйозну інформацію. Фенер голумливо посміхнувся. Справді, таку важливу, що привслала трьох копів, аби витягти її з мене. Втім, вони пішли ні з чим. Тепер посміхнувся гросит. Після того ми обшукали все приміщення в будинку, продовжує він, і знайшли вбитого китайця у порожньому офісі поблизу вашої контори. Фенер звів брови. Про що це ви? Хочете, аби я замість вас з'ясував, хто таке вчинив? Інформація, отримана сьогодні вранці, стосувалась мертвого китайця, котрого ми мали бути знайти в вашій конторі. Ой, яка прикрість. А що ж сталося? Невже вони підсадили його не в ту кімнату? Гросит загасив недопалок в папірнішці. Послухайте, фенери, нам з вами тут нічого ворогувати. Я викладу свої карти. Китаєць уже 36 годин мертвий. Наводка була незграбною. Ми і так зрозуміли, що вас підставили. Але мусили відреагувати. Одначе той китаєць нас зацікавив. Можливо, у вас є якісь міркування щодо цього. Фенер почухав носа. Колего, мовив, після вашої промови я готовий хоч зараз записатися в армію спасіння. Якби мені хоч щось було відомо про того китайця, то я б негайно вам розповів. Та жоден китаєць ніколи не був у мене в конторі. Ні живий, ні мертвий, і, сподіваюсь, ніколи не буде. Гаросит замислено поглянув на нього. Мене попереджували, що з вами нелегко працювати. Волієте робити все самотужки і лише коли справа на фініші, перекидаєте все на нас. Ну що ж, якщо хочете вчинити так, і з цього разу нехай буде по-вашому. Ми посприяємо вам, якщо... Зможемо. То коли вляпаєтесь у щось серйозне, то си, тоді самі собі мастіть голову. Отоді навалимось на вас усією своєю вагою. Так що на Empire State Building видасться вам пушинкою. Фенер широко посміхнувся, підводячись. Ви скінчили? Якщо так, то з вашого дозволу я займуся своїми справами. Гросит кивнув. Не пропадайте, Фенери. Днями знову загляну до вас. Він Кивнув охоронцям і вони втрьох полишили готель. Пола вийшла з бару і наздогла Лафенера, коли той вже прямував до виходу. «А де була ти?» – запитав він. «Послухай, ну Дейви, я розмовляла з Лінснеєм і запитала в нього, що трапило з його донькою. І все записала. Чому тобі не поглянути?» Фенер холодно зіркнув на неї. Більше жодного слова про Лінсне та його доньку. Це мене не цікавить. Не цікавить її, ніколи не зацікавить. Мене і без того вистачить роботи до кінця своїх днів. Беручи до уваги величину твого мозку, це мене не здивує. Холодно відчеканила пола, виходячи на вулицю слід. Повернувшись в контору, фенер попрямував до свого крісла, вмостившись у ньому, запалив сигарету і гукнув помічниці. А, ходи сюди, крихітко. Пола прослизнула крізь двері і осілась поруч із ним, тримаючи олівець з блокнотом на напоготові. Фенер заперечно хипнув головою. Нічого не диктуватиму. Хочу лише, щоб ти поміркувала разом зі мною. Пола поклала руки на коліна. Добре, спробую підіграти тобі. Фен не роздумував. Можливо, я б взяв слід, якби я віддав гроші копам. Але тоді мені б довелося все їм розказати. Китаєць не покоїть Тож він не спускатиме з мене очей. І що б я не зробив? Дізнатись про це. Той що? Він допоможе розшукати дівчину? Дай йому шанс. Фенер укотре коротнув головою. Ет, щось мені підказує, від копів краще триматись подалі». Пола глянула на годинок, була вже майже п'ята. «Маєш ще деякі справи, а ти зараз і так ні до чого не додумаєшся». Фенер нетерпляче вигукнув. «Будь тут. Хіба то я не тобі плачу?» Пола влаштувалась зручніше. Коли він почав говорити таким тоном, вона з досвіду знала, що йому краще не перечити. Якщо ця дама більше не зв'яжеться зі мною, справу можна вважати закритою. Я не маю жодної зачіпки. Не знаю, хто вона і звідки. Оце, що мені відомо, у неї є сестра. котра цікавиться дванадцятьма китайцями. Якщо вбитий Чінк один із них, то їх залишається тепер тільки одинадцять. Навіщо вона вивелила мені всі ці гроші, а потім змилась, це вже питання. Ну, може, побачила когось знайомого і злякалась, м'яко вставила Пола. Фенор обмірковує її припущення. Чи помітила ти когось, хто міг би її налякати? Пола заперечно покрутила головою». Ти ж знаєш, скільки людей буває у цій порі в холі Балтимора. А що це ідея? Феннер підвівся та почав міряти кроками килим з барвистими візерунками. Якщо б справді все так і було, то маємо сидіти коло телефона і чекати, коли вона подзвонить. Не знаю, чи зробить це, але якщо вчинить так, то я маю бути в курсі першим. Пола застогнала. «Так-так, тобі краще злітати додому, спакувати сумку з речима і переночувати тут. Ти я могла б переспати в кріслі». Пола скочила на ноги. «А ти підеш додому і спатимеш в зручному теплому ліжечку, так?» «Не переймайся так моїм комфортом. Я повідомлю тобі, як зі мною зв'язатись». Пола надягнула капелюшок і жакет. «Якщо в конторі під нами дізнається, що я не чую тат, тут не знаю, що вони подумають. Нічого такого». Вони і так знають, що я дивак, я вважаю, що видокне скандал. Пола вийшла на останок, грюкнувши дверима. Фенел розлючено хмикнув, взяв слухавку телефона і набрав номер. Окружна прокуратура, зізнайте мене з Гросетом. Скажіть, що це фенер. Через зустрічання на лінії він розчував голос Гросета. «Привіт, Фенер! Що змусило вас змінити думку і все мені викласти?» Фенер посміхнувся у слухавку. «Я і не змінив друже. Хочу, щоб ви мені все виклали. Той китайський, котру ви знайшли, чи не було в нього щось таке, що може допомогти?» Гросета розсміявся. «Ну і нахабаш ви, Фенери! Невже вважаєте, що я ділитимусь з вами інформацією?» Фенер сказав уже серйозно. «Послухайте, ну, гросите, ця справа лише починається. У мене таке відчуття, що коли вона набере обертів, то скоро буде ще одне вбивство, і я хочу запобігти цьому». «Застерігаю вас, фенери. Якщо щось приховуєте, то це погано закінчиться для вас. Якщо трапиться щось, чого можна було уникнути, і я це виявлю, то вам не позаздреж». Фейнер неспокійно посувався в кріслі. Проїхали хлопці, сказав, він нетерпляче. Ти ж знаєш, що я маю на увазі право прикривати свого клієнта. Якщо підкинеш мені інформацію, я поверну тобі її з відсотками. Тільки на побачу, що затівається щось таке. То як домовились? Ну ти й спритник, зауважив Гросит. Але наша інформація тобі навряд чи допоможе. Нам нічого не вдалося з'ясувати. Як вони доперли туди китайців? Це неважко. Вони занесли його в вантажний ліфт у Кошикові для брудної білизни. І розпакували в порожньому приміщенні перед тим, як підкинути тобі. Не вплутайте мене сюди, заперечив Феннор. Мені вони нічого не приносили, воно його лишили там. Гросет видав якийсь смішок. Чи хтось бачив хлопців, які його несли? Ні, відповів Гросет. Що ж, дякую, колега, одного дня відплачу тобі тим самим. Більше нічого, нічого, що видалось би підозрілим. Мені багато чого видалось підозрілим, але це не допоможуть розслідуванню. Цьому чоловічкові перерізали горлянку, і хтось її турботливо зашив. Це дивно, а на спині є пасмоги, не наче перед тим його били батогом. Це також дивує. Фенер похолов. Що, китайця хто бив? Так, він увесь посмогований. Це тобі про щось говорить? «Поки що ні, але я думаю, що це допоможе», – сказав Феннер і повісив слухавку. Три-чотири хвилини він сидив із закам'янілим обличчям, затуманеними очима, дивлячись на телефон. Коли через кілька годин Пола повернулася, то застала його в той самій позі. Ноги на столі, піджак усипаний сигаретним пополом, а на обличчі купа запитань. Вона поклала на крісло валізку, зняла капелюх і жакет. Щось сталося, Феннер заперечило, похитав головою – Якби не мертвий китаєць, то я би відхопив дармові гроші. Але ті хлопці не ризикували б так, переводячи труп в мою контору, якби їм кончене, треба було прибрати мене з дороги. Пола відчинила валізку і дістала книжку. Я вже повечеряла, сказала вона, вмощуючись у кріслі біля столу. Тож готова чергувати. Якщо хочеш, щоб я тебе відпустила, то можеш йти. Фенер кивнув, підвівшись він. Трустуй себе попіл. Ок, скоро буду. Якщо вона зателефонує, скажи їй, що мені обов'язково треба з нею зустрітись. Дізнайся їй адресу, як завгодно, але дізнайся. Хочу познайомитись із цією дамочкою ближче. Саме цього я й боюсь. Про тіла пола, коли фенер був уже коло її дверей, та не міг її почути. За дверима він побачив двох чоловіків у чорному, які стояли впритул один до одного. Вони скидались на мексиканців, але фенер вирішив, що то, певно, іспанці, хоча й не був певен. Кожен з них тримав праву руку в кишені тісного піджака. Одягнені вони були однакові. Чорні костюми, чорні капелюхи з м'якими крисами, білі сорочки та яскраві кроватки. На перший погляд нагадували водивільних персонажів, однак, подивившись пильніше в їхні очі, ви побачили, почали згадувати змій та усіляких інших плазунів. Фенер запитав, «Ви хотіли мене бачити?» Та він уже й так знав, що їхні револьвери націлені прямісінько йому в живіт. Опуклість у кишенях ніколи не обманювала. Той, який нижче сказав, «Так ми мали намір зайти до тебе». Фенер просли знову назад у офіс. Пола хутко відчинила шухляду столу і поклала правицю на фенерів коль 38-го калібру. Куцій наказав, «Забери руку». Він говорив крізь зуби, і так слова звучали ще переконливіше. Пола відкинулась в кріслі і поклала руки на колінах. Коротун зайшов у контору та обійшов її всю. На обличчі в нього застигло спантеличення. Потім підійшов до великої шафи, де Пола тримала канцелярське приладдя і зазирнула всередину. А тоді почав невдоволено бурчати: "Якщо у вас хлопців достатньо часу, то ми могли б пригостити вас гарячою вечерею", запропонував Фенер, "Ще й покласти спати, та й взагалі почуваєтесь тут як удома". Кордупель взяв вашу попільничку, задумливо покрутив її в руках, а тоді зненацька сильно вдарив неї Фенера в обличчя. Фенер спробував сховати голову в плечі та зробив це недостатньо швидко, тож удар добряче оглушив його. Інший гість витягнув невеличкі автоматичні пістолети і всадив його дуло в полі в бік. Він зробив це так грубо, що вона мимо волі скрипнула. Коротун сказав, лише порухайся і ми випустимо дівці кишки. Фенер, діставши з нагрудної кишені носовичок, витер обличчя, при цьому забруднив кров'ю манжет сорочки. «Можливо, ми ще зустрінемось», – сказав він крізь зуби. «Обличчям до стіни хочу оглянути кабінет», – гаркнув коротун. «До стіни швидко, бо врижу тобі ще раз». І Фенер зненацько збагнув, що вони кубинці. «З тих, яких ми хоч греблю гати в портовому містечку Південного узбережжя. Він стояв, повернувшись обличчям до стіни з піднятими руками, і був такий розлючений, що якби не пола, то опирався». Але якесь внутрішнє відчуття підказувало йому, що ці хлопці надто небезпечні, аби з ним гратися. Кубинець коротун обмацяв Феннера. «Зніми піджак і подай його мені», – наказав. Феннер шбурнув йому піджак, кубинець присів на краєчку столу. І ретельно оглянув кожну складку та промацав підкладку. Тоді кинув піджак на підлогу. Знову підійшов до фенера і обмацав його. Тобто відразу відчув запах часнику та брудного тіла. Тому закортіло придушити кордупля. Кубінець відійшов у убік і вилився. Потім повернув голову до полу. Тепер твоя черга. Пола міцно стулила губи, але підивилась і зробила крок вперед. «Не чіпай мене брудними руками», – спокійно могла. Кубинець сказав напарнику щось іспанською. Той тріпнув головою в бік Фенера. «Іді йди ти». Фенер підійшов до нього через усю кімнату, але, коли минав кронтонату, із усієї сили вперещив йому по голові рукояткою револьвера. Фенер усів на коліно, підтримуючи рівноваго руками, і в очах його все попливло. Кубинець копнув його в шию, тупив носаком черевика чіпляючись у сонну артерію. Удар був дуже сильним, і фенер завалився на бік. Пола хотіла закричати, але кубинець боляче заїхав їй дулом в живіт. І натомість вона лише опустилась на коліна з фенером і хапаючи ротом повітря. Напарник схопив її під пахвою і силоміць поставив на ноги. Відтак почав стягати з неї сукню через голову, затуливши її обличчя. Міцно тримаючи за руки, він обмацував її, розриваючи одяг. Не знайшовши того, чого шукав, люту заліпив дівчині дзвінкого ляпаса. Інший кубинець обшукав її кресло і присів на краєчку столу. Куртун швидко обнишпорив усю контору, він робив це вправно, так ніби він займався цим. Не перший раз, потім прочесав приймальну. фенорусе чув, але ноги його так і не рухались. Червона полина гніву і болю застила обличчя. Він спробував звестися, але це йому не вдалося. І лише коли кубинці пішли геть, гримнувши дверима, фенер якось промігся підвести з підлоги. Тримаючись рукою за стіл, безтямними очима оглянув контору. Пола сиділа, зіщулившись в кріслі. Вона вже вивільнила голову від цукні і тепер беззвучно плакала, сповнена соромом і люттю. «Не дивись на мене», – вигукнула. «Не дивись на мене так, чорт забирай!» Фенер, похитуючи, вийшов у приймальню і попрямував у маленьку вбиральню зліва. Набравши в раковину холодної води, ретельно вимив обличчя. Вода почервоніла. Вже, упевненіше, він підійшов до бару, дістав звідти пляшку віскі та дві склянки і жадібно випив. Голова тріщала, віскі пали внутріші, але й підбадьорило. Хлюпнув трохи віскі в іншу склянку і поплентався в кабінет. Пола спромоглася поскладати розірвані речі в кутку, продовжуючи плакати. Фенер поставив склянку з віскі перед нею на стіл. «Випий, мала, це те, що тобі зараз потрібно». Вона глянула на нього, а потім на віскі. Тоді рвучко нахилилася, схопила склянку і виплиснула напій Фенерові об обличчя. Очі її дико зблиснули. Фенер постояв хвильку нерухомо, а після витерся закривав линим носочком. Пола затулила обличчя руками і розридалася взір. По-справжньому, Фенер сів за стіл, відчепив залитий віскій комір. Сорочки ж бурнув його у кошик для сміття, потім старанно витер шию. Отак вони сиділи кілька хвилин мовчки, і тишу порушувало тільки ридання поле. Фенер почувався жахливо, потилиться, наче ось ось вибухне обличчя мовби, суцільна рана, а здерта шкіра на шиї милосердно печі від віскі. Тремтячими пальцями він витягнув сигарету. Пола перестала плакати. Отож, ти, ти думаєш, що ти крутий, почала вона не піднімаючи обличчя, і вважаєш, що сильний, геш, і ти дозволив цим бандюкам завалити сюди та зробити з нами отаке. Боже мій, Девід, де? ти глибоко пообмиляєшся, Ти просто вже втората пташиня. ти бачив, що вони робили зі мною, поки ти валявся на підлозі, як спляче красуня. Я погодилась працювати на тебе, бо думала, що ти зможеш постояти і за себе, і за мене». Але помилилась. Ти просто сидів і дивився на це. Слинько і розмазня. А що зробив опісля? Просто дозволив їм піти, а сам поплентався за випівкою. Тож фенера з мене досить. Коли наступного разу мені знадобиться, щоб з мене зірвали одяг, то я тобі зателефоную. Зможеш потримати свічку. Вона щосили ударила кулаком диванну подушку і знову розплакалась. І торочила одне. «Ох, Дейве, як ти допустити, щоб вони зробили зі мною таке?» Поки вона говорила, Федер сидів з кам'яним обличчям. Очі його були напівзаплющені, і в них застигла крига. Коли Пола нарешті втішилась, сказав. «Ти права, сонечко. Я надто довго сидів тут без діла, і він звівся на ноги. «Не кидай мене просто зараз, зачекай кілька днів». Зачини поки контору і трохи відпочинь, а я займусь справами. Він рвучко відчинив шухляду до столу. Витягнув звідти свій револьвер 38-го калібру, переклав його в кишеню штанів, прикривши рукою, Рукоятку полами піджака. Відтак швидко вийшов з контори, зачинивши за собою двері. Через годину, прийнявши душ, перелягнувши, взяв таксі та поїхав в центр міста. Поки авто долало вечірні пробки. Він невидішими очима дивився поперед себе. Лише міцно стиснуті кулаки на колінах видавали почуття, що нуртували в ньому. Таксі звернуло від цьому авіню в бік і помчало бічною вуличкою. Відтак зупинилося, і фенер вийшов залишив водієві гроші і почав прокладати собі шлях тротуаром поміж хлопчиками, які борюкались. Бігцем подолав витерті сходи одного з будинків і подзвонив. За якийсь час двері відчинилися, і неохайна стара, примруживши, зглянула на нього. «Айк удома?» – запитав він. «А хто його хоче бачити?» «Скажіть, що фенер». Стала, стара зняла ланцюжок з дверей і впустила його. «Обережно, коли будете підійматись, додала вона. «Айк сьогодні не в гуморі». Фен, обминувши її, пішов темними сходами нагору. гору. І одразу ж скривився від запаху зіпсутої їжі, змішаної зі з мородом бруду. На першій сходовій клітці постукав у двері. Пощувся шум голосів, а тоді запала тиша. Двері неквапно прочинилися, їх подорляве, але мускулисти хлопчина з гострою мову вепра мордочкою. Оглянув його з голови до ніг. «Чого треба? Скажи Айкові, що він мені потрібний. Я Фенер». Малий зачинив двері. Фенер чув, як той щось сказав, після відчинив двері і кивком запросив війти. Айк Бутий сидів за столом з чотирма іншими чоловіками, вони грали в покер. Фенер зайшов і став у Буша за спиною. Інші гравці поглянули на нього з підозрою, але грати не припинили. Бути ретельно вивчав карти. Він був кримезний, оглядний чолов'яка, щиро воним обличчям та бровами, що зрослись. У його жирних пальцях карти нагадували кісточки доміно. Кілька хвилин Фейнгар мовчки спостерігав за героєм. Потім нахилився і прошепотів бурфу на вухо. Ти зараз жахливо влетиш. Бурф знову уважно вивчив карти. Прочистив горло і сплюнув на підлогу. Зогидуєш, бурнув карти на стіл. Відкинувшись в кріслі, через хвильку звівся на ноги і таєм фенера в дальній кут кімнати. Чого тобі треба? гаркнув він. Двох кубинців. спокійно сказав фенер. Обидва в чорному. Чорні капелюхи з запущеними крисами. Білі сорочки, кри... кливі краватки, чорні черевики з тупими носками. Обидва шмаркачі, обидва зі стволами. Айк заперечно хит... хитнув головою. «Я таких не знаю, вони не наші». Фенер холодно глянув на нього. «То швидко з'ясуй, хто вони. Вони потрібні негайно». Айк стигнув плечима. «Що ті кубинці тобі зробили?» – запитав він. «Ти заважаєш мені грати». Фенер, повернувши обличчя, продемонстрував бучені глибоку рану на вилиці. Ті двоє шмаркачів увірвались в мою кімнату і поставили мені автограф. Роздягнули полу і спокійно вшились. Айкові очі налились кров'ю. «Зачекайно», — сказав він, — і підійшов до телефону на столику. Після тривалої розмови у півголоса врешті поклав слухавку і кивком прикликав Фенера. Той підійшов. «То ти знайшов?» так. Айк витер спітніла обличчя рукавом сорочки. Вони в місті вже п'ять днів. Ніхто не знає, хто вони до біса такі. Їхні лігва у Брукліні. Ось адреса. Здається, вони знімають там яхту. Мають гроші, але ніхто не знає, як вони заробляють. Фенер простягнув руку і взяв папірець, на якому мушна шкарябив адресу. Хочете дістати їх? І з цікавістю запитав Айк. Дати тобі кілька моїх хлопців. Фенер зблеснув з дубу. Бами в іронічній посмішці. Я сам. Муж потягнувся і дістав зі стола темну плящину без етикетки. Запитально зиркнув на фенера, на доріжку спитав. Фенер заперечно крутнув головою, вдячно поплескав айка по плечу і вийшов. Таксі все ще чекало на нього. Коли фенер збігав сходами, шофер потиснув, висунув голову. Я думав. «Що це навряд чи ваш дім», – пожартував він. Тому вирішив почекати. «Коли їдемо?» Фенер відчинив дверцята. «Далеко підете», – зауважив він. «Чи певні ви в університетах вчились?» Тоді водій сказав вже серйозно. «У нас час справи до того. Мусиш крутитися. Куди їдемо, містере?» «Перед немо бруклінське місто, а далі пішки». Таксі різко розвернулося і рвануло в бік сьомої овеню. Хтось до вас приклався, співчутиво запитав чоловік. Ні, буркнув фенер, то моя тітенька Фані усюди забуває вставну щелепу. Міцний горішок. Ваша тітенька Егеш зауважив шафер і відразу замовк. Уже темніло, коли вони нарешті перетнули Бруклінський міст. Фенер щедро розрахувався з таксистом і зайшов в найближчий бар. Там замовив сендвіч з подвійною порцією житнього віскі. Поки він жував бутерброд, попросив офіціантку з'ясувати, де саме розміщений будинок, зазначений в адресі. Та довгенько шукала його на карті. Потім Феннер випив ще одне віскі, розрахувався і вийшов на вулицю. За 10 хвилин він вже був на місці і знайшов будинок, не блукаючи та нікого не розпитуючи. Йшов вулицею, приглядаючись до кожної тіні. Потрібний дім йому стояв за рогом. Це була невеличка двоповерхова споруда з високою живою огорожнею та цілком закривала парадний вхід. У вікнах було темно. Феннер штовхнув віртку і пройшов вимушеною стежкою. Насторожено оглядівся у вікна, вишукуючи за ними хоч якийсь рух. Вирішивши не заходити через парадні двері, обійшов будинок у пошуках чорного входу. Скрізь було темно. Він зауважив ледь прочинене вікно і присвітив маленьким ліхтариком в кімнату. Вона була порожня. На підлозі повно пилюки. Фенеру знадобилось кілька секунд, щоб відчинити вікно і пробратись всередину. Він ледь ступно ступав дощатою підлогою. Легенько відчувнивши двері, зайшов у маленький хол. Світло ліхтарика вихопило з темряви килим і масивний сервант, за яким були сходи. Постояв, прислухавшись, однак до цього не долунав жоден звук, крім далекого вуличного руху. Феднер піднявся сходами, тримаючи в руці 38-й калібр. Губи його були міцно стулені, а так кожен м'яз глибоко напружений. На сходовій клітинці зупинився і прислухався. І відчув неприємний запах, звідки знайомий йому. Перед ним було троє дверей та вибрав з ті, що посередині. Легенько торкнувся ручки і прочинив двері. Сморий тепер став синіше і нагадав йому запахи в крамниці м'ясника. Фенер прочинив двері швидше і прислухався. Відтак зайшов і зачинив їх за собою. Ліхтарик висвітлив вимикач, тож вимкнув світло. Тримаючи палець на спусковому гачку, він оглянув кімнату. Це була гарно умибльована спальня. Тут не було нікого. Фенер не хотів ризикувати, тому замкнув за собою двері на ключ. Опісля уважно оглянув кімнату. То була жіноча спальня. На туалетному столику розкидані звичайні дрібнички. Ліжко невелика, на подушці нічна сорочка. Фенер підійшов до шафи і зазирнув всередину. На вішалці. Лише один костюм і нічого більше. Та цього вистачило. Саме в цьому приходила до нього Меріен Делі. Він торкнувся тканини і спробував уявити Меріен. Потім зняв костюм з вішака та розклав на ліжку. І вже впевнені, що ходою підійшов до комода. У верхній шухляді лежав строгий маленький капелюшок. Кинув на ліжко і його. У іншій шухляді був стосик жіночих билізних поколів. Е з тяжками панчохи та червики, усе це він також бурнув на ліжко. Тоді підійшов до долетного столика і різ кормонув на себе шухлядку над підзеркалом. То була сумочка Мері. З небояким зусиллям він витягнув її та перетнув кімнату, сів на ліжко, посмикуючи сумочку, і втупився в килим. Усе побачене йому не подобалось. Фенер відчинив сумочку і висипав її вміст на ліжко. Звичайні жіночі дрібнички утворювали з ворушливу кубку, пальцем розворушив її, а потім знову поглянув всередину. Там уже нічого не лишилось. Тоді обмацав підкладку. Під нею, чи схований спеціально, я опинилась там ненароком, лежав зіжмаканий папірчик. Феннер розправив його і пильно вгледівся. Це був лист, написаний широким жіночим почерком на одинарному аркушикові. Ківест, дорога Мерія, не турбуйся про мене. Нулен обіцяв допомогти. Пає ще нічого не знає. Гаразд гадаю, що тепер все налагодиться. Підпису не було. Феннер байливо склав записку вчетверо і склав порцигар, сів на ліжко розмірковуючи. Кі вести два кубинці. Дещо починало вимальовуватись. Він звівся на ноги і почав систематично оглядати кімнату, однак більше нічого не знайшов. Вимкнувши світло, зачинив за собою двері і тихо вийшов на сходу клітку. Відчинив двері ліворуч і світлі ліхтарика розглядів, що це порівнена простора ванна кімната. Від смороду його мало не знудило. Тепер він уже точно розпізнав запах. Туалець то шлить Змусив увимкнути світло, пересвідчивши, що штори на вікні запнуті. Воно спалахнуло, щойно відне, хоча торкнувся вимикача. При яскравому освітленні кімната виглядала, наче бійня після дня роботи. Ванна в кінці кімнати накрита просякнутим кров'ю простирадлом. Стіни та підлога також забризгані кров'ю. На столику поруч із ванною лежав закривавлений рушник. Фенер побачив, що ним щось прикрите. Він стояв нерухомо, озираючись в кімнату, і обличчя його було блідим та рішучим. Повільно зробив крок вперед і, зачіпивши на столі стволом револьвера рушник, відкинув його, тендітна рука безжально вирвала з плеча. Китнулася і впала на підлогу прямо йому під ноги. Фенер відчув, як холодний під сівочкою стікає поміж лопатками, і його почало нудити. Він поквапно ковтнув слину, уважно поглянув на руку, однак не зміг себе змусити підняти її. Кість була вузька й пролугувата закуратно на манікюреними нігтями. Сумнівів не залишалося, що це була жіноча рука. Тримтячими пальцями він запалив сигарету, глибоко вдихаючи дим і випускаючи його через Ніздри, щоб позбутися нудотного запаху смерті. Тоді підійшов до ванни і відкинув простирадло. Федер не належав до людей зі слабкими нервами. Він давно займався своєю справою, кілька років працював газетним репортером у відділі кримінальної хроніки, тож смертне надто вражало його. Насильство було лише надливим заголовком на першій шпальті – але зараз побачене приголомшло Феннера. Воно тим більше вразило, що він знав жертву. Це його клієнтка, і лише кілька годин тому вона була живою, сповненою емоції жінкою. Тремтячими пальцями він запалив сигарету. Те, що він узрів у вані, підтвердило його найгірші побоювання. Криваві смуги все ще перехрещували понівечену спину. Фенер накинув простирадло назад і вийшов з кімнати. Обережно прикрив двері та оперся на них. Зараз він усе віддав би за ковток віскі. Отак стояв у прострації, аж поки спроможність мислити поступово не повернулася до нього. Потім витер обличчя. До і почав спускатись ходами. Гроси тут слід про все, про все це знати, а сам він мусить негайно дістатись до кубинських садистів. Зненацька зупинився і замислився. У тіла бракувало ніг та другої руки. Не було й голови. Мабуть, весь тягар був за великим, щоб його кудись перемістити, тож відсутні частини тіла комусь підкинули, і невдовзі ці нелюди повернуться, щоб позбутись решти. Фенер насупив брови, але все, що йому залишалося, це дочекатись їх. Поки він роздумав, чи варто слухати телефони, зв'язати з уроситом, чи лише дочекатись кубинців і самому дати їм раду, почув, як поруч з будинком зупинилась машина і грюкнули дверцята. Швиденько повернувся до спальні, тримаючи револьвер в руці і став коло прочинених дверей. Почув, як гримнули вхідні двері. Потім у холі спалахнуло світло. Висунувшись з дверей, він перехилився через бильця. Внизу стояли двоє знайомих йому кубинців. Вони напружено прислухались. Фенер закляк на мисці. Кубинці тримали в руках на по великій валізі. Фенер побачив, як вони перезирнулися. Тоді Коротун муркнув щось на і той поставив валізу на підлогу і швидко піднявся сходами. Він зробив це так стрімко, що фенер не встиг заховатись. Кубинець побачив його, коли долав вигін сходів і рука потягнулася до внутрішньої кишені піджака. Фенер, стіпивши зуби, тричі пальнув кубинцеві в живіт. Звуки пострілів прорізали тишу будинку. Кубинець гарячково хапнувся ротом повітря, зігнувся в навпіли, похилився вперед. Фенер підскочив до нього, відіпхнув з дороги і той покотився сходами. Сам же стрибнув солдатиком вниз прямо на іншого бандита, наче пірнув з вишки в воду. Коротон не встиг зреагувати, раптовий постріл прикував його до місця. І хоча рука кубинці інстинктивно потягла за зброєю, він не міг ворушитись. Фенерових 240 Фунтів м'язів збили його з ніки, наче снаряд. Обидва вони повалились на підлогу, причому кубинець опинився знизу. Там спромігся лише на пронизливий тоненький крик жаху. Побал...